ما يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضاً وما الحياة الدنيا ila mataa alghurur kwamba maisha dunia ni mchezo na pombao na pambo na kujifaharisha baina na kushindana kwa wingi wa mali na watoto mfano wake ni kama mvua ambayo huwafurahisha wakulima mimea yake kisha hunyauka ukayaona yamepiga manjano kisha yakawa mabua Na akhira kuna adhabu kali na magfira kutoka kwa Mwenyezi Mungu na radhi. Na maisha ya dunia si chochote ila ni starehe ya udanganyifu.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 WALLAHU ZUL FADLIL RAZIM msamaha wa mula wenu mlezi Na pepo ambayo upana wake ni kama upana wambingu na ardi Ilioikewa waliomuamini mwenyezi mungu na mitume wake Iyo ndio fadila mwenyezi mungu umpa mtakae Na mwenyezi mungu ni mwenye ku MA ASOBA MIN Muzibatim fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabraha. Inna thalika ala Allahi yasir Au katika ardi wala katika nafsi zenu Ila umekwishandiku katika kitabu kabla hatuja umba Aki ka hayo kwa mwenyezi mungu ni mepesi. Nikai la ala ma fata kum, wala tafrahu bima aata kum. Wallahu la yuhibu kulla mukhtalim fakhuur. Ilipsi huzunike kwa kilichu kupoteni, wala msijitape kwa alichu kupeni. Na mwenyezi mungu hampendi kila anajivuna, akajifakharisha. <muchirila> Allathina yabakhaluna wa ya'muruna nasa bilbukhl. Waman yatawalla fa inna Allahu huwa lgoniyu lhamid. Ambao wa wanafanya ubakili na wanaambrisha watu wafanya ubakili na anajivuka basi mwenyezi mungu ni mwenye kujitosha msifiwa. لقد arsălna răsulă بالبينات bilbeinați معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط kitabă și mîzână Liyăquumă فيه năsul شديد ومنافع Wă siwaliya alama Allah meuruhu wabuulehu bil'oyibe I Allah he kwawiyu nazi Wahakika tuli watuma mitume wetu kwa dalili wazi wazi natukateremsha kitabu pamoja nao na mizani ili watu wasimamia waadilifu. Natumeteremsha chuma chinye nguvu nyingi na manufaa kwa watu. Na ili mwenyezi mungu amjui ane mnusuru yeye na mitume wake kwa gaibu. Akika mwenyezi mungu ni mwenye nguvu mwenye kushinda. Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Ei, na dunia? Yueni kuwa uhayu dunia ni mchezo sioleta faida Na kumbao la kumshughulisha mtu na yana yumfa. Na pambo olisilomleta utokufu wa maana Na kujitapa baina inayenu kwa nasabaza nye kuondoka Na mafupa na yaoza Na kushindana kwa wingi wa malina watoto mfano wa hayo ni kama mfano wa mvua ino wakulima kwa mimea yake Kisha ya pevuka na kuiva Uteyona megeu kama njano kwa kunya uka, kwa ukame, kisha mare na kuwa mabuwa makavu ya nakatika katika, hakiba kicho chenye manufa, na akhera ikuwa thabu kali kwa mwenye kuhiyari dunia na keshika kwa isiyo kwa yake, na pia yapo kumafira ya mwenyezi mungu kwa mwenye kuhiyari akhera yake kuliko dunia yake. Na uhai na dunia si chochote ila starehe ya udanganyifu isiyo ya kweli kwa mwenye tumaini nayo nasi ifanye kuwa njia tu ya kutengenezea akhirah nendele ubesu upesi, upesi kushindania kupata makufira kwa mola wenu mlezi na ya pepo iliyoeni akote kote upana wake kama upana wa bingu na ardhi wale waandaliwa wenye Mwenyezi Mungu na mitume wake Malipo hayo makubwa ni fadhila mwenyezi mungu humpa mtakai katika wajawake. Na mwenyezi mungu peke yake kendi mwenye fadhila yotukuka hata kili haziwezi kuyelezea. Haukutaremka msibawa wote duniani. Ikiwa ni ukame au pungufu wa mazao au mengineyo. Wala katika nafsizenu. Ikiwa kwa maradhi au fakiri au mauti au mengineyo. Ila huwa yamekwisha mekwisha katika na mahfuz. Ubao ulia hifadhiwa na mithibiti katika ujuzi wake mwenyezi mungu kabla ya kutokeza duniani au katika nafsi zenu Hakika kuthibitishwa misiba na kujua ni mabomepesi kwa mwenyezi mungu kwa kuwa ujuzi wake ya umenia kila kitu Tume hayo ili msi kwa mnayo kuwa hamiapati kwa huzuni ya kupita kiasi Hata ikabutieni uchungu, Wale msifurahie kufuraha ya kujitapa kwa anachokupeni. Na Mwenyezi Mungu hampendi kila anayejifuna na akajifakhiri juu ya watu kwa chonacho Wale wanaofanya choyo na mali yao wasitoe katika sabila. la ya Mwenyezi Mungu na wanawaamrishia watu wafanye ubakhili ati kwa kuwa ndio hisani. Na mwenye kuacha kumtii Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu mwenyewe hamhitaji huyo. Na ye ni mwenye kustahiki kuhimidiwa na kusifiwa. Hakika tumewatuma mitume wetu tulio kwa miujiza ya kukata. Na tukateremisha pamoja nao kitabu tinye kukusanya hukumu na sharia za dini, Na mizani ya kuhakikisha isafu katika kuamiliana Ili watu wapate kuamiliana baina yao kwa wadilifu. Na tumekiumba chuma ambacho kina mateso makali katika vita. Na manufaa kwa watu katika amani wanakitumia katika ufundi ili kuwanufaishie katika maslaha yao na maisha yao. Na ili Mwenyezi Mungu amjue anesaidia dini yake na anewasaidia wa mtume wake kwa ghaibu bila kuona. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenyewe muweza hamhitaji mtu kumsaidia. Chuma ni moja katika mali ni saba walizokuwa wanazijua watu wa kale. Nazo ni dhahabu, fedha, zaibaki, shaba, risasi, chuma na tin. Na chuma ni madeni iliyoenea zaidi kuliko zote. Na katika asili yake upatikana ya kushikana na madda nyingine. Kama kuwa na oxide, sulfide, carbonate, silicate. Na pia upatikana kilogo chuma safi peke yake katika nyota zamkia. Ayahi hii shiria kwamba chuma kina nguvu nyingi na manufaa kwa watu, na pana kinachonyesha hayo kuliko kuwa chuma na namna zake mbalimbali zazo talifiana katika kustahamili moto, na kuvutwa na kuingia kutu, na kuchakaa na kukubali ke, kutiwa smaku na Na kwa hivyo ndio ikawa ndio na manufaa zaidi kuliko zote kwa kufanyia silaha za vita na vyombo vya na kikawa ndio msingi wa uhunzi wote wa nzito na hafifu na kimekuwa ndiyo msingi wa maendeleo ya ustarabu na chuma kina manufaa mengi katika vitu vyenye uhai kwani kinaingia katika kufanyika chlorophyll Na hiyo ni madda muhimu ya kimsingi katika kazi ya mimea kutumia nguvu za jua katika kujenga protoplasma iliyo hai. Na kwa hivyo katimae uingia katika mwili wa binadamu na wanyama. Chuma pia kinaingia katika ujenzi wa nuclear protein, chromatin katika halaya hai ya yani living cells. Kama inapyo katika sawaili ya yani liquiz za mwili pamoja na vitu vinginevyo. Na chuma, ni moja katika vitu vina viofanya hamoglobin, mada muhimu katika damu nyekundu, Na inafanya kazi yake katika kungu ndani ya mwili katika kueza kutumia chakula katika uhai. Chuma kinapatikana pia katika ini, na wengu, na mafigo, na viungo, na ubongo, wafupani. Mwili unaitani chuma kwa kiasi malumu kwa mambo kata kadhaa. Na mwili upata marazi na mnabali mbali. Na muhimu katika hayo ni hayo ya na upungufu wa damu wa anemia.